لايلي. لاويال. لاويال. لاويال. لاويال. لاويال. لاويال. لاويال. لاويال. لاويال. لاويال. لاويال. لاويال. لاويال. لاويال. لاويال. لاويال. لاويال. لاويال. لاويال. لاويال. بالله, <publique> بالله الرحمن الرحيم إن الحمد لله من لاويال. لاويال. لاويال. لاويال. لاويال. لاويال. وَمَنْ يَحْرِبُ اللَّهُ فَلَا مُزَلَهُ وَمَنْ يَذْلِهُ فَلَا هَوَلِيَ لَهُ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سبيلنا محمد وعلى سبيلنا محمد وعلى سبيلنا محمد ودارك وسبيلنا أما أباد أعوذ بالله من الشيطان الرزيم بسم الله الرحمن الرحيم فَدْعَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّى وَلَا كَرَسْ مَرَجِهِ صَلَّةٍ هذا قبل الله العالمين وقال رسول الله عليه وسلم على إن في الجسد مضغة إِذَا أَفْرَضُ هَدْ صَلُوحَا يَجِحَدُوا كلُّ وإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَتْ جَسَدُوا alla wa ya al qad allama qala tu allah inna kita kita bersyukur kepada allah lagi dan Wah. Kami dengan limpah rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Allah Subhanahu wa telah pilih kita untuk <coughs> ah, ha, Untuk berada di dalam ketakutan kepada Allah Subhanahu Wa Ini adalah semangat-semangat semangat pilihan Allah SWT di dalam banyak-banyak manusia Yang sedang berada di permukaan alam ini, ini Hanya sebahagian daripada Amba-amba Allah ini Allah letakkan dia Pada tempat-tempat yang dia suka. Ada yang Allah letakkan Di tempat-tempat yang Allah tak suka Apabila Allah SWT letakkan kita Di dalam tempat-tempat yang dia suka Maka kita harus bersyukur Supaya apa Nikmat itu bertambah La'in syakaratum La'azi dan minatum Jadi kita akan bersyukur Maka pasti dan pasti akan tambah nekmat-nekmat tu <coughs> ni satu nekmat kan? dia berusurau dia berusurau sementara menunggu isyak yang datang dari jauh-jauh kan, jauh -jauh. kan? ni kalau bukan taufik daripada Allah SWT ta memang tak dapat dalam kan? benda berhubungan sya'lam tu kan? Jadi gua je lah, bila dia ya. datang jauh kan? Semua tindak Jadi Kita punya pengajian, macam mana ni tak tahu. tahu Kita dah ceritakan, kita dah jelaskan juga, tahu Fahad dan? Salah Pertasaur ini satu, satu tingkatan dalam agama. Ni, yang mana dia menutupkan satu tingkatan yang mana seorang hamba Allah itu kalau dia dikatakan Pertasaur itu maknanya dia dah bersungguh-sungguh berutuh. sembuh-sembuh untuk menjadikan hidup dia ni seratus-peratus mentahati kerentak Allah, meninggalkan harangan Allah dan mencari keretaan Allah dia dah buat keputusan, aku dah tak mahu dah cuci tangan lah mengatakan orang biasa kan lah orang yang bila dia dah mula ingin mengikuti jalan ke ni maknanya pun dia dah buat keputusan aku dah Cukup tangan dah yang sebelum, -sebelum ni, yang lepas-lepas ni dah puaslah, selama dah. dah dah nak ulang lagi dah biasanya dan biasanya orang, orang yang berumur lah sekarang ni semua kan masih remaja lagi kan Jom dah asyik tu program mingguan Dia juga asyik duduk Jadi <tuk> kalau kita kata jangan duduk Dia lah, tak boleh dapat sini Tak betul Allah nak pilih dia juga Walaupun yang secara terpaksa kan Ya pasal ke suka? Bagi saya suka kat sini tu Tergabung semua <tuk> ha? lagi <Betul? tuk> Dan kena saya pun baru dia dalam ke Seoul ni. Belum lagi secara officially atau apa? secara rasminya ni dengan satu orang guru, kemudian apa ni atau DGD otoriti dia dengan guru, belum lagi. Saya belum. Sedang mencari dengan lebih keras dan jumpa dah ya, secara Rahim dulu cuma baru masih baru lagi jadi tak tak berbayang lagi dengan dia. Semua lah, semuanya. Jadi, Tersawuni sebenarnya dia perlu seorang guru yang membimbing kita. Dia tarbiah kita. Dia perhatikan apa amalan-amalan kita. Dia perhatikan akhlak-akhlak kita. Dia kan tarbiah itu Sama bapa tarbiah anak dia kan. Macam itulah dalam Tersawuni, guru pun murid dia yang yang, yang sepatutnya. Tetapi dah jadi satu macam bila lama kelamaan lama kelamaan jadi macam satu adat lah pula. Dia adakan majlis-majlis agama atau kuliah-kuliah agama yang tajuh dia tak tahu. Ah ini tembelah tu. So orang start pun dia buka buku tasawuf. Dia pun baca lah apa yang terkandung dalam buku tasawuf tu dan orang pun dengar bila macam pengajian yang Bercifatkan informasi Info je, Knowledge Dia bukan lagi dah seperti mana Tarbiah dalam pesawuf yang sebenarnya Dan di Malaysia Amun ni pun Allah Alam ada Sangkah jauh -jauh -jauh -jauh -jauh. Sekolah -sekolah ada Sangkah-sangkah Ataupun jawiah-jawiah Ataupun sekolah-sekolah suluk Saya tak tahu Orang macam mana Tapi kalau jadi Matasar saya dulu, di kembara tu dia ada kursus lah, dia ada bangunan dia kursus Kemudian dia punya Dia punya Ria ya. dia buat Dia bagi-bagikan Macam bilik-bilik kecil dengan kem putih tu lah. Muat-muat untuk seorang tu dia Tidur Setelah tu mungkin tersemayau Ceperaan Jadi mungkin duduk dalam tu Sepuluh hari, empat puluh hari Apa pun you know? Nanti ada 24 jam punya program Nanti malam, bangun buku, apa-apa macam ni Nanti ada sikir, lepas tu dan, jika, Nanti sangat taja, ada nanti dia kena puasa Tidak makan makanan Tidak makan makanan berdarah ber, Puasa pun puasa Maka nanti buka puasa dengan tahu Makan nasi dengan sayur ya. Minum air putih Air tujuh, ya. jadi minum air putih pun semua Lepas tu nanti sekian-sekian jam ya, Adalah program ni 94 jam dan diperhatikan oleh Morobi, ada program pikir, ada program nanti latihan atau mungkin ada program refleksi, mengusik hati, sangat sama untuk bergantung kepada tarik kak semacam itu real ni betul. Kalau -betul nak betul-betul naik kudi, ingin muda sahulah. dengan cara belum tu dia kena syariah dia kena uh, tahu ilmu tentang syariah ni dia kena belajar yang mana yang berdoa yang wajib dia kena belajar dan dia kena amalkan juga, juga tidak tidak lah dia tahu juga kita kan? iman Islam asal imannya tidak Islam ini syariah asal tahu biasanya orang dia dah budayai akidah yang betul. Dia bangun dia belajar lah niqbah dan dia berakidah yang betul. Kemudian dia dah belajar ni syariah dan dia beramal dengan syariah yang betul. Akhirnya timbul keinginan dalam hati dia untuk mencapai satu tahap lagi yang lebih dekat dengan Allah SWT Maka dia akan ikut ke Sebab apa? Sebab itulah di antara Salah satu percaya tu Jadi macam satu trend pula tak Kalau nak lebih Apa ni? Lebih, lebih khusus ataupun lebih uh, Fokus kepada Sekarang tu maka dia kena Ikut tarikan. Dan tarikat macam-macam Public -macam. pun tarikat juga Dan public Satu tarikat yang dibuat oleh Mauna India Tapi bukan tarikat macam tasaw-tasaw yang lain tu lah Tarikat dia beza sikit Dia punya, dia punya program ni beza Dia bergerak dari tu masjid kan tu masjid tiga hari, empat puluh hari, empat bulan kan tujuan sama je tak Kerjaan untuk meningkatkan iman Meningkatkan amal sampai tu mengajak orang lain juga Datang pada agama dan dia duduk di masjid, dikasih-kasih ada amalan datang, di masjid-masjid dia nanti, masjid tiba-tiba Satu bentuk tarikat juga sebenarnya, semua dia agak beja sikit dengan tarikat-tarikat yang tasaw-tasaw yang lain Maksud sama Ada yang lebih kepada sistem madrasah pun tarikat juga Duduk 28 tahun, 10 tahun, 15 tahun dalam madrasah Belajar, tidak belajar syariah di samping tu praktikal juga lah. Nanti ada program-program tu -program nanti, tajuk lah, sebagainya Selama tuan dalam 7-8 tahun, 10-10 tuan, tuan duduk dalam manisah tu Tarbiah ni nak guru-guru tu Tu tarikat tuan sebenarnya Semua bentuk-bentuk peserta yang membawa satu orang tu dekat dengan Allah Amalkan agama yang sempurna dalam kehidupan dia Tarikat lah dia panggil, satu cara Tarikat ni cara, cara ataupun jalan Adapun orang yang awam ni, jadi dia tak terikat lah dengan tarikat Sebab dia tak ada nak bagi masa, 8 tahun dia merasa Ataupun dia tak ada, mungkin dia Tak ada bagi masa tiap-tiap tuan -tiap keluar buat bulan misalnya Macam mana ada dia tak boleh nak bagi masa untuk duduk 40 hari di dalam, dalam za'wiyah ataupun kangkak misalnya Jadi dia pun bagi masa setakat mana yang dia mampu Duduk dengan ceramah tanaman agama Ataupun dia ikut mana-mana maulid misalnya yang tu pun tarikat dia tu Mulit-mulit lah, habis-habit habis tu kan Jadi masing-masing buat program masing-masing, maksudnya dia satu nak Bawa orang kembali kepada agama Dekat kepada Allah Tapi cara tu macam-macam kan nak, tak nak juga Malah banyak juga cara-cara yang Kau setahat Macam-macam Dia masing-masing pun -masing semua nak buat cara masing-masing ha. dia pun nak buat juga lah dia buat lagi senang lagi kita lagi simple dia tak payah semayang ha, ini tarikat ni tak payah tu ingat Allah sepuluh dia tak payah semayang macam-macam okay. lah ha, macam-macam dekat saya ada satu buku tu ensiklopedia tarikan. bercerita dalam dulu bahawa korang dunia ni ada 540 lebih tarikat macam-macam 20 lebih ke tu 40 lebih yang muat tabar cuma 40 lebih yang boleh dipercayai lebih kurang ya. 40%. Dan yang disenaraikan dalam tu dia sejarah kisah dia lebih kurang 22 tahun, 22 tahun kira. lebih daripada 50% tetap dari kad sebab itulah orang ramai terutamanya so, saudara kita tu menuju ke awak tassau ni, trafik alistat. Banyak area insat. Kan, Sampai yang betul pun jadi dia enggak sesat. So, hmm. sama dengan semua, aku percaya buat tablik ke aturan, ke masyarakat ke masyarakat ke Indonesia ke masyarakat, itu taruhlah, jiu juga Ada yang mirip dengan cara Nabi SAW, ada yang mirip cara tabiin, ada yang mirip dengan cara tabiin hmm. Kalau tablik ni, kalau original ni lah, jangan tengok orang tablis kan Tengok orang tablis lah, orang tak dapat gambaran Original punya, yang yang, yang dikandaki oleh Muala Ilyat tu Dia betul-betul buat satu tarikat, satu cara Untuk bawa orang pada agama betul-betul Dengan kehidupan sahabat Kalau yang sistem-sistem madrasah ni pula Dia muat su Dia lebih kepada tahlib Zaman-zaman tahlib ni pula banyak ulama'-ulama' Dia muat su Kalau yang tarikat ni, yang suluk tarikat semua tu tak biasa zaman tu zaman ada pesawat ini apa kita ini, macam orang seperti lain ada hal semua tu terpisah. Jadi kita tu panagi kita hari lakukan ini, kami Summal lagi mana yang lalu nak home semal lagi mana lalu nak home. yang terbaik ada koruna tu, kita selepas itu kan terus. Bawah taklim berpihak. Tabligh, dakwah, madasyah, salim, terdekat, terkiyah Tapi kalau kita involve in in in dengan ini dengan tiga-tiga ni lah, kita lah untuk Tabligh pun kita buat Ilmu pun kita belajar Terkiyah, tersebut pun kita ambil Kita lah ini tak perlu lah aku orang tabligh, tak main lah madasyah, terdekat-terdekat ni aku tak jang yang tarikat pulak, aku mat tarikat, aku tablik-tablik, orang -tablik. asal aku tak jain. Yang asal pulak, aku orang lain, aku campur, orang jahil-tablik, orang tarikat, kesan, aku tak campur. Bodoh. Bodoh. Tazah kata apa? Bodoh. Ini kita ambil semua Laqad arsalna lakal umminina izba'tasu him rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim ayu'allimuhumul kitaba wal hikmah Jadi Allah hantar nabi ni untuk untuk satu kaum tu dia keluh alaihim ayatihi menyampaikan ayat-ayat Allah dawang maksud rek maksudnya dawang wa yuzakkihum taskiyah taskiyah katau wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah ta'lim Ajar kita dan hikmah sunnah Jadi dakwah taklum terfikir Tiga dalam mana dia sudah sulit lah Kita ramah Apa-apa yang dibanyak kan Takwah taklum terfikir Terbanyak ibadah terima Jadi hari ni Dari kerana kejahilan manusia Dia cuman, Dia menulis milih Masuk ke grup ni Tak grand grup tu umat tu Bukan umat ni <tuh> Kita buat semua Itu, um Kita buat semua Da'wah dia buat mereka boleh belajar, tersetia, semua kena Tak perlu nak nak nak pakai title Aku orang tablik, aku orang madrasah, aku orang alim Aku orang sufi, aku orang, -orang sufi barikat Tak perlu ada kena-kena hmm. ya. Kisah lagi tu, kisah belajar tu ha, Dia ada klik, kan? klik kankah, klik nombor dasar, klik tablik ha, Dia bergaduh macam ni Kalau berjumpa tiga kawan tu, lah berdebat kan tabel ni kan ni masa lagi psikologislah none orang kan tahu dia ke apa ni tabel ni jelaslah boleh manusia takde orang tu tentu ilmu penting ni awak ni awak ingat ilmu pun boleh dekat iman ini ada ada belagu ini hitam ni semua kami hmm, buat semua sabat buat semua tabirin buat, semua, buat semua, semua yang ketara mungkinlah Mungkin waktu zaman dia belajar ilmu tu, yang kata ala ilmu Kemudian dia belajar, 2 tahun Dia berda'wah nanti bila dia masuk, dia, dia, dia suruh, dia dianggap, dia, dia, dia, dia masuk perikat Tapi perikat yang ni lah Yang betul-betul muktabat dipercayai Yang dunia mursyid atau mursyid yang hak lah, Yang betul-betul ikut sunnah dan betul-betul aman sunnah Salah so kita jadi apa-apa Universal besar, apa? ini apa? ini besar? bulan ada main pilih-pilih ni. ini buku ni <coughs> buku yang mengajar kita macam mana nak macam kisip diri untuk menghadapi persoal. Jadi tak mau mendalam persoal yang Dekatnya yang sepat-sepat hati pun semua itu Dia, dia, dia, dia bagi buku saya pilih buku sebab dia Tersuai lah untuk kita yang baru-baru nak kenal ke ni, kan? Apa yang penting kita buat Sebelum kita betul-betul buat keputusan Untuk Apa ni Memfokuskan kehidupan kita Hanya untuk percaya redak Allah Sebelum tu kita sedekah surah, Pahala Bacaan surah Al-Fatiha Dekat tengah, -tengah kita 10 minit lagi Al-Fatihah Khaslun Baik terus ni Waalaika dan wajib ke Bil-ihtirah Dengan Berjaga-jaga Ataupun menjaga diri Anil najasat Kuliha daripada segala jenis najis kesemuanya. Fa'in aswabka min hashayoon maaf robbulah. kamu terkena sesuatu daripada najis yang berbentuk cair. Fa baril jaba shihi maaf robbulah Di dalam sahurni biasa kita bukti. Bila kita masuk sekarang, ni nak ajar kita diri kita bersih, bersih kita dulu Kalau kita Terkena najis misalnya Cepat-cepat kita basuh Ataupun kita sendiri yang menggunakan najis Kalau kita buang yang kecil atau buang yang besar Segera basuh Atau kita berhadas misalnya Kecil atau hadas besar, segera kita hilangkan hadas tu Berhuduk atau mali wajib Maksudnya dia nak tentu kan di sini eksperito mesti kita Tidak ada dalam keadaan bersteed kan itu persiapan diri lah untuk kita fokuskan diri kita untuk dapat reda Allah fa in asabata ka janabatan janabatan sekiranya terjadi kamu terkena janabah maksudnya junublah fa badir bil jadi susah masih boleh segala itu kita mandi sila pada waktu itu juga. Jadi kalau kita kena ada kan? Jadi baik-baiknya waktu itu juga kita mandi baik-baiknya. Jadi malam tak guru bagi kalau pas tu boleh ada juga nanti kita berdoa. Final final Junuba matru An-Hadratillah Kerana sesungguhnya orang yang juduk ini Dia tersisih daripada kehadiran Allah Jadi tu satu tahun tu Dia mengadakan hadas besar Maka dia ni akan tersisih daripada Kehadiran Allah Jadi dia dah kadang hadas besar Maka sebab tu Wali Prima alaihin al-lapsu Fil masjid Maka dia diharamkan untuk menetap di masjid Kan Orang yang hadas besar ni Dia tak boleh duduk di masjid nak duduk di masjid pun tak boleh apa lagi nak dekat nak nak nak nak nak, nak, nak dekat dengan Allah nak menetap di masjid pun tak boleh haram sungguh. Pati dalam tu pura nak baca Quran pun tak boleh. Baca tanpa pegang baca pun tak boleh orang jinof. Begini senang dekat dengan Allah. Waktu dia suruh berzikir. Ini kita hadap besar besarnya segera kita nak pandiri hendaklah suci, sa menyucikan diri kita balik kembalikan diri kita ke dalam keadaan suci waqad warada dan sesungguhnya telah telah pun diriwayatkan dalam hadis ini. innal malaikata sesungguhnya para malaikat la tadkhulun baita tidak akan masuk ke dalam rumah lazifihil junub yang mana terdapat dalamnya orang yang sedang junub Malaikat tak masuk dalam rumah yang Kalau dalam rumah tu ada orang yang Junuh Maknanya kalau kita Misalnya misalnya lah Kita bila bersetua dengan isteri kita Bersama dengan isteri kita bila kita junuh Malaikat keluar. dua Selagi kita tak Ataupun kita dengan isteri kita tak Membersihkan dia ataupun apa ni Mandilah Faizah Zahabat Al-Malaika Ketika malaikat telah pergi Ja'ad syaitan. Maka syaitan pun datang Bila line clear kan Malaikat tak ada syaitan pun Dia tak datang Dari setiap arah Wahda dan berhindarlah Atau berjaga-jagalah Antakkula Daripada kamu makan Autanama atau kamu tidur Wanta junubun Dalam kadang kamu sedang junub Ingat kan eh? ni dan badan jangan makan jangan tidur walaupun mandi dulu. Kalau makan mandi dulu nak tidur pun mandi dulu. Ata taahurza bi zalikal aafat dengan sebab itu akan datang bermacam-macam jenis bahaya. Fa in ajasta dan sekiranya kamu berasa lemah ataupun tak larat bersih anil istisa dia punya mandi wajib fil pada waktu itu. Fala ta'jizu 'anil ghasli, 'anil ghasl farji wal wudhu'. Maka janganlah kamu merasa lemah ataupun malas untuk kamu membasuh kemaluan kamu dan mengambil wuduk. Ini ada juga hadis. Nabi pun pernah buat juga benda ni. Selangkan malam tu Nabi tak, lepas tu bunyik isteri dia kalau Nabi tak pergi mandi, Nabi akan basuh. Kemaluan dan dia duduk, tidur nanti sebelum subuh bau bangunan, mandi Mungkin keadaan cuaca sejuk sangat, Malaysia takde buat. Kalau pergi sawa periksa, tahu lah ni. Kena bulan Julai, bulan 6 ni, nah, mandi kalau takde panas dengan harap lah hukum ni sini ni, umum lah untuk semua jenis orang kan, semua bangsa, seluruh lelenggara itu mungkin fikir, ah, lah, tak nak mandi, tak nak hal. Kita maizya tak buat. pergi negara sejuk, mena nak mandi. Hmm. Jangan harap. Lah. Maka, basuh Malwan dan Amirudu. Itu sekurang-kurang. Fatlun. Baksof ni. Wa'alaika dalam wajib kata firma bitajdi dilhudu'i. Dengan mem, sentiasa memperbaharuhi uduh. Likul li faridah bagi setiap semayang farduh. Setiap kali nak semayang lima waktu, ambil uduh. Walaupun dah ada uduh. Dia panggil Tajdidul dul mem, Maknanya, memperbaharuhi uduh. Walaupun kita masih ada lagi uduh, ini dis, disunahkan untuk so, kita memperbaharuhi uduh. Bagi setiap semayang farduh. Maksudnya, Zohor lah, panggil uduh, majid. Kedua kan, duduk pun okey lagi sampai asral, boleh masuk asral kita, jangan gini daya, kan kan, kesak lagi kan, berpaya duduk. Kecuali, uh, kecuali tengoklah keadaan, ada keadaan-keadaan tertentu juga nanti, sebab kalau tempat tu tak ada air, atau tempat tu nanti musim mesin musim sejuk, uh, itu nanti kecuali juga lah kan. Dia kalau masjid buat nama itu lagi niya. Terus setuju itu setuju buat nama. Yang keadaan ni mana? Ini mana kalau macam keadaan tu Biasalah ataupun masa tu sibuk dengan dengan ada amalan-amalan lain untuk dibuat, maka tak perlu lah terbaru terbaru itu. Wajtahda. Allah tazan Allah tazan pada taharah. Bila kamu muslim mesti bersungguh-sungguh dalam apni jangan jangan membiarkan diri kamu ni makna terus menerus dalam keadaan suci. Jangan biar pun kita ni pada dalam keadaan hadas kentut dia wujud, dia wujud, buang air saja wujud. Apa saja yang membatalkan wuduk, terus batal wuduk. Maknanya pastikan gigi kita sentiasa dalam keadaan berwuduk. Nah, ini ciri-ciri para wali. Salah salah salah satu ciri para wali ini adalah di sentiasa suci. Di sentiasa dalam keadaan berwuduk. Ini salah satu ciri para wali bila kan? dia tidak akan dia akan di dalam keadaan hadas walaupun hadas kecil untuk timbang. Jangan terus, terus wuduk. Bila Rasulullah nahu kan yang Nabi mimpi dia punya tapak kaki kat syurga tu kan? Bila Nabi tanya bila apa amalan kau, dia kata setiap kali aku Batal hudu je, aku akan ambil hudu Dan aku akan semayang dua rakat, saya tu hudu Itu amalan special gila Menyebabkan dia ni tapak lagi Ketengah daya surga, Abi yang tengah Boleh? InsyaAllah Abi masa Syafiq ni susah sikit lah Bagi orang dah ni <laughs> Dia bini je, berasal kan Ketepik dengan bini yang datang dulu Malang Yusof, orang insya Allah, dia jemur bini ni setengah sekali Rumah sebelah eh? <laughs> Dia kalau mana jauh mana pun, ni Zamuddin tu Kan ni bilik tu Duduk situ Lagi dah kena Bilik yang dalam, dalam Zamuddin tu Belakang tu, pintu tu masuk rumah, rumah bini ni Dia duduk dalam dia Tahun sekali balik Teraya ke bapa tu kita pun orang jauh. Kan? Orang yang sibuk pergi dengan agama urusan umat Dia Ma'ala Yusuf ni Anak kepada Ma'ala Ilyas Yang yang yang reinventing tablik ni Kalau korang pergi tengok lah ulama orang masyarakat-masyarakat tablik ni Orang Bukan nak promote tablik ni Bukan nak nak orang ni Tapi saya sendiri pergi tengok dia ah. orang takkan Ko orang ni. Biasanya ulama-ulama kalau -ulama, kita tengok ulama-ulama habaib ni pun habis Uma, habib Uma diorang kan semua rombongan Woh, yang mewah-mewah, ker buang kat kubur. Nampaklah dia ulamak ulama kesoh, oh dia ore. Tapi lama-lama pergi tak kita tahu siapa dia ni dulu. Sampai macam tu makan makanan-makanan cicis -makanan untuk tamu seluruh dunia. Ini adalah di markas tak stabil gini dekat jamu dia dekat Delhi tu. Dia khas akan jamu orang makan free. Iyalah dia ni dah jamu orang makan orang datang seluruh dunia ni. Seluruh dunia datang kampung situ setiap-setiap hari lebih kurang 20,000 orang saja tu, setiap tingkatlah 7 empat tingkat. Dia akan bagi makan satu je sekali. Free. Dan dia dah buat 10-10 tahun dah. Carilah orang kaya dalam dunia ni yang boleh bagi makan orang free satu-tiga kali dah puluh-puluh tahun Ada Lepas tu pula bila time dia orang pula ulama'-ulama' ni dia orang nak makan Dia bukan special ni hilang kan Dia ada nanti ada satu safra pendek kat hujung tu Dia kutip makanan-makanan orang yang tak habis makan roti pun semua Dia letakkan dia orang akan makan yang tu Pernah kau jumpa ulama' pun je tak? Allah, special ni kan Dia, dia apa dia ada first special so, dia ni hidangan. Pasal ni 12 kan. Pernah waktu mana Ahmad Hassan, Munaim Hassan ada jenjang ketiga. Ketua tabligh yang ketiga. Salam alaykum meninggal dia ganti. Jadi first jemaah kita Amerika datang. Jadi kami kami telah tertengah ada jemaah tablighlah. Kan? Jadi kami datang nak ikut ketua dia. Penyelong bawa kami ke rumah banglo ni. Jangan betul tak apa, orang-orang duduk sini tu nanti, kita akan bawa Jadi, Jangan duduk lah, pagi kan, makan tengah hari Jadi satu orang ni, tu lah, dah suruh siapa Siapa orang ni Jamu yeah. dia makan lah Bagi malam, basuh ni, basuhkan tangan, buat lah semua Jamu orang Amerika, tersebut malam Amerika ni Nak makan, nak semua, semua lah, ok, sekarang nak ambil lah Boleh tak bawa remi ke, buku-buku dia kan Keputu tablik dunia mereka berikut-mereka berikut-mereka berikut-mereka seluruh dunia ni kan Tak apa keseluruhan ni, mana bangun-bangun dia, mana ke sini ke tempat-tempat kan. Jadi dia pun memanfaatlah Mereka masuk dalam bilik tu, kecil-kecil Dan dia tengok oh, Orang yang tu orang tadi, setelah dia mengelakkan Ketua Tazri Kejut dia Terkejut hmm. Dengan orang sedih Orang macam tu Jadi Amir kepada seluruh dunia khidmat kepada orang ha? <coughs> Mana dia ikhlas lah. ha? dia tak dia fikir, dia walaupun dia seorang yang ketua kepada bukan beribu lah, berjuta kalau beribu setiap orang itu berjuta dia ketua tapi dia khidmat orang, dia ada dia pakai pun biasa Bilik pun cipuat kan? Ini boleh berusaha Ada aku nak tengok dia pakai berjuang-mewang ke Bersilat dia pakai merse Maik bilayang ke Itu saya <coughs> Percaya pada orang tengah Tengok Dia punya senang malam, dia punya Kelak dia punya, tak waduk dia punya. Cuma tu lah yang kita dengar banyak <coughs> Banyak apa Berita yang diwar-warkan sekarang ni, yang dihebur-heburkan kerana tak boleh jahil lah, tak boleh pucat lah. Itu orang yang ikut ya. ya. lah. Kalau, kalau nak tengok real punya, pergi lah juga lama-lama ada orang macam ni, tengok kadang-kadang dia orang. Ya. <coughs> <Lain> itu kita kenal. Lain saja fastah terhadap kamu bersungguh-sungguh Allah tadah meninggalkannya inda julus fil masjid kerana jangan janganlah kamu meninggalkan bersuci ketika kamu duduk dalam majlis-majlis dalam masjid wa qiraatil qur'an ketika kamu membaca al-quran bacalah ya kalau pegang Quran tu baca mungkinlah apa hafiz Quran ni saja baca Ache pun anggaran ada wudu. Jangan lagilah. Supaya kalam-kalam Allah tu disebut, memang kadang kita bersuci, kita tak suka mana baca keolah mana eh, tak perlu baca wudu. Jangan wajib pun kita sendiri nak baca Quran, doa ke, apa. Spiritual suruh suruh suruh terapi nenek pun, naklah dalam keadaan berwudu. Kalau pegang tu dan mungkinlah syarat dia. Kan? Ini macam saja saja nak baca Quran dan nak hafal si barang apa. Surah, ke apa. Keadaan, wudu. dan kada wudu wal an dan majlis-majlis ilmu duduk dalam majlis-majlis ilmu pun dengan keadaan berwudu wal qaw'id zik zikrin dan juga setiap kamu duduk untuk berzikir misalnya pastikan dalam keadaan berwudu wa zalik dan seumpamanya minat ibadah daripada setiap ibadah Sebenarnya tadi melalui kita kalau boleh 24 jam Kalau boleh 24 jam dalam keadaan Huduh Orang tak buat apa pun Batal dia menuduh Batal dia menuduh Jaga huduh dan setiap saat dalam keadaan Kalau tak mampu macam tu Jagalah Jika kamu duduk dalam masjid Duduk dalam masjid Baca Quran Duduk dalam majlis ilmu Duduk untuk berjikir dan apa juga segala jenis ibadat yang kita buat pun walaupun ibadat itu tidak tidak apa tidak mewajibkan ada wuduk tapi kita pastikan mau kita berwuduk. Wa iza tawaddo'a wa iza sala wa iza salat dan ketiga wa iza tawaddo'ta wa iza ketika kamu berwuduk atau kamu mandi bahazar an taktasira ala al-fardhi Maksud, berhati-hati lah kamu supaya kamu tidak ter apa ni ter tersumberono atau sumurono ha? macam cuai lah jangan kamu cuai daripada meninggalkan fardu-fardu wuduk -fardu, ataupun uh, mandi jan tak, tak. Adik tu, misalnya cincay cincay, lama tu yang dia ujuk cincay cincay, mandi wajib cincay cincay tak kuat nanti tak sah, jadi punya ujuk dengan mandi wajib, Ini kena kena buat dengan jas hati lah, kita. jangan sampai takhir ni enggak sembrono ataupun cuai. Bajambari antaha fala, baliknya kamu, nala kamu menjaga alat sunan ni segala sunak sunak wal adab dan ada adab ala nahwima balang kan ni nafsi diwajib. Sebenarnya marahkan jangan kan cuai daripada eh? apa negeri ni cuai daripada buat yang fardu tapi juga segala sunat-sunat wuduk, sunat-sunat ketika mandi hadas pun perlu dijaga dan juga adab. Ha, dia fardu, sunat, adab. Nanti ada fardu-fardu dihidup, mandi, waktu nanti ada sunat-sunat wuduk, sunat-sunat mandi, nanti ada adab juga buat Adab di kedudukannya ada kadang-kadang dengan dalam setengah-setengah ibadat tu adab tu di bawah sima dan dalam setengah-setengah ibadat tu adab tu lebih baik daripada pun. ha dia dari tengok kan kadang-kadang adab tu lebih lagi daripada waktu tu sekali tapi kalau jenis ki never seket pemburu sima adab min waslihi wudhuhi wa la boleh kamu mandi dan berwuduk alai oh min dihi wa wuduhi alaih s.a.w. Seperti, seperti mana sunnah dan adab uduk dan mandi Nabi s.a.w. Macam nak tahu kena belajar? Nak tahu kesenuhan uduk biasa dalam fikta kita belajar. Kalau adab ni biasa dalam dalam tasawuf. Wayangbari antar tasilah dan dalam kamu mandi fi ba'dil awqati biniyatid tanrif. <tos> <tos> Kalau kamu mandilah. Di sebagian-sebagian waktu dengan niat untuk membersihkan diri. Ah ha, ini mandi sunat kan. Tadi mandi wajib kan? Wa illam wa illam tusiffa janabatan. Janabatul. Walaupun kamu tidak berzina. Wafat fad warada al-hasu fi sunnah ala al-iftisa yaum al ...dan telah diriwayatkan ataupun tersebar dalam hadis... ...kesunahan-kesunahan mandi pada hari Jumaat. Liha doriha kerana kehadirannya Jumaat. Fa'alaika bihi maka wajib ke atas kamu... ...ataupun nalah kamu berbuat demikian. Sekurang-kurangnya mandi seminggu sekali ya Jumaat. Tapi ingatlah jangan kita pergi dekat kita duduk Misha. Jangan suara Fereka tu... ...mengasa orang-orang tu sejuk tu... ...tandak seminggu sekali ada orang mandi. Dan dia sejuk dan kering. Badan tak busuk. Badan tak busuk. Lah. Jadi dia akan mandi Jumat. Pergi yang orang beli tamu kan, negro. Lah. Cuma sekali dia mandi pergi. Musim sejuk. Tak bau badan. Misha tak boleh kan. Misha dua hari nak mandi. Ambil kan. Misha, panas dan lembap, Dia berpuluh kan. Bahawa kafun fi tanzil dan adalah dia cukup di dalam membersihkan diri. Lakernya fi bangil al-fat dan tetapi di sebahagian sebahagian waktu wafiyatim bangil ashkhaz dan juga dalam ha ha di sebahagian sebahagian orang. Maksudnya ada juga waktu waktu lain untuk mandi lah macam kita nak. Imam Malik misalnya Imam Malik kalau dia nak setiap kali nak mengajar hadis dia akan mandi bersihkan diri dia pakai wangi-wangi pakai bau dia sama aja. Jadi dia seorang dia dia datang jelah nak meeting misalnya kan. Silakan mandi ni ke? Makan mandi mani keadaan foto video pindah meeting eskrion. Apabila faraghta minal wudu dan ketika kamu selesai ataupun habis daripada berwuduk maka za al wudu ni begitu juga selepas mani faful maka katakanlah asyhadu an illallah wa la syarika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. sambung lagi doa itu kan. Allah wajjalani mutawabin wajjalani minal mutahhirin wajjalani min az-zaliqin salihin. Amal gimana? Wajahni sabar dan syukuran. Wajahni bersyukur dengan dzikran ketiara. Wajib isyad dihukum, berkurang dan wasiha. Kalau lagu jari, kalau yang kura hajar dengan doa di wuduhih, kura jat patahuh min jamin anggahih. Serta pada wuduhih di khatri. Rafaalahul taqal alas. Kalau menjelang Isyam Allah Taala, dan Rasulullah, tertibulah salawat daripada kitab bidadaya bidatul hidayah mun zakali dapat kat saudara kita tu dia akan fikir tidak jadi soet tak ya, ya. wala <tuh> Allah lah nda wala Allah pagi kita amalah apa insyaallah yang baik dengan salah yang kurang baik dan yang salah tu kita boleh insyaAllah laboran langsungkan saya dan teman-teman saya. Insyaallah. Bahagian ini, saya